12. Міккі-2 був найкоротшою моєю інкарнацією, принаймні досі. Міккі-3 – найдовшою. Мені знадобився деякий час, щоб звикнути до загибелі першого. Неможливо забути перший поцілунок і таке інше, от і перша смерть так само незабутня, а в мене вона видалася досить травматичною. Здавалося б, смерть другого вже не повинна була залишити такий глибокий слід, адже я навіть не встиг звикнути до нової інкарнації». Проте, простого знання про передсмертні муки першого виявилося достатньо, щоб вибухова декомпресія здалася мені непоганою ідеєю. У перші тижні життя третім я безцільно хитався по базі в страшенно сумному настрої, здригаючись від будь-якого гучного звуку і чекаючи, що неодмінно станеться щось жахливе. Однак час минав, тижні перетворилися на місяці, а місяці майже на рік. Мізерний на події, і нічого страшного так і не сталося. Найцікавіше, що навіть напружене очікування раптової насильницької смерті зрештою стає нудним. Приблизно в одночас мій інтерес до загальної історії перетворився на похмуре захоплення хроніками загиблих колоній. Ви скажете, що подібні матеріали не тримають у корабельній бібліотеці, вони начебто підривають моральний дух колоністів, проте вони там були. Вчителі у школі не розповідали нам про провали. Я б не назвав інформацію, яку нам згодовували пропагандою в точному значенні слова, але на кожному уроці від біології до історії та фізики викладачі примудрялися ввернути щось про важливу та благородну місію діаспори та підкреслити, що спільнота йшла переможним маршем від успіху до успіху, завойовуючи по спіралі, що розкручується, чергові нові території. Безпосередньо нічого не говорилося, але малося на увазі. Тому я з подивом дізнався, що за останню тисячу років провалів було чи не стільки ж, скільки вдалих спроб. Коли колоністи завантажуються на корабель на кшталт Дракара, насправді вони поняття не мають, що чекає їх наприкінці шляху. Фізика двигунів на антиречуванні диктує повні параметри, а виробництво антиматерії дуже складно і витратно – тому перед запуском в космос корабля з колоністами не можна відправити на вменя пробну експедицію до відповідної зіркової системи для розвідки умов до основного польоту. Ось і доводиться насолоджуватися спостереженнями зі своєї планети. Ми, наприклад, коли покинули Мідгард, знали, що прямуємо до Жовтого Карлика. Знали, що навколо зірки обертаються три невеликі скельні планети, і одна з них розташована на межі зони житла. Знали, що на планеті, яка є метою нашої подорожі, є водні випари та деяка кількість вільного кисню в атмосфері, з чого зробили висновок, що там, напевно, існує якась форма життя. Якщо чесно, то наші відомості і вичерпувалися. Але оскільки Мідгард і Нільфгейм розташовані відносно недалеко один від одного, а способи вести спостередження за космосом часом істотно збагатилися, ми опинилися в кращому становищі в порівнянні з безлічю інших колоній. Один із найкоротших записів, я виявив про експедицію, відправлений з планети Ешер, трохи більше сотні років тому. Світ Ешера розташувався на такій же відстані від краю доступного для огляду космосу, на яку ми ризикнули піти від Мідгарда. І зірки там зустрічалися рідко. Ціль була за 20 світлових років, а це крайня межа відстані, яку здатний покрити колонійський корабель. Можливо, навіть трохи за межами кордону. До того моменту, як корабель здійснив сповільнюючий маневр, випалюючи антиматерію, дорослі колоністи були старими, втомленими і дуже голодними, а корабель практично розвалювався на частини. На жаль, світ, який вони обрали своєю метою, розташувався трохи на іншій орбіті. Він виявився ближчим до зірки, ніж вони розраховували. Дослідники ввели в оману спостережувані в атмосфері спектри поглинання кисню. Сліди кисню там і справді були, але води в рідкому стані не виявилося бо поверхня планети виявилася надто гарячою. Теоретично це було неможливо, але Всесвіт – дивне місце, де можливо все. Кращий здогад полягав у тому, що колись планета була заселеною і донедавна її населяла форма життя, здатна розкласти co 2 на вуглець і вільний кисень. Але парніковий ефект, що вийшов з-під контролю, подібний до того, що зробив непридатними для життя багато регіонів Старої Землі ще до появи діаспори, стерилізував планету. Якщо ця версія була вірною, то залишковий кисень просто не встиг остаточно зникнути з атмосфери. Приблизно за 100 років від початку тереформування колоністам вдалося б знову зробити планету придатною для життя. Але вони не мали 100 років, а з огляду на плачевний стан корабля, мабуть, і не було і 10. Тому вони передали інформацію про свої відкриття на домашню планету, накачали наркотиками всіх, хто про це попросив, та відкрили шлюзи. Другий міг би розповісти вам, що вибухова декомпресія – задоволення нижче середнього, але принаймні це швидко. Прочитавши про долю колонії Ешера, я задумався про другого, і ці думки стягнули мене у вирву депресії майже на місяць. Витягла мене звідти Неша. Зрозуміло, я стикався з Нешою не раз, починаючи з часу перебування на станції Гімель. Коли живеш у величезній концерній банці, начиненій двома сотнями людей, рано чи пізно починаєш усіх впізнавати в обличчя. Втім, я ніколи з нею не говорив, з тієї самої причини, через яку не спілкувався з основною масою колоністів на Дракарі. Багато хто просто не хотів мати зі мною жодних справ, і я платив їм тією ж монетою. По-справжньому ми з Нешою познайомилися лише через рік після зіткнення з метеоритом, що відправив на той світ першого і другого. На той момент ми вже перейшли в крейсерську фазу польоту, розтинаючи вакуум зі швидкістю близько до швидкості світла. Бовталися в невагомості, виживали на мінімальному раціоні і не знаходили собі місця від нудьги. Командир наказав усьому персоналу в кожне чергування проводити хоча б дві години на каруселі. Офіційно, щоб у нас залишилися кістки, коли ми таки приземлимось на чужій планеті. Неофіційно, щоб ми не повбували один одного, сподіваючись внести в життя хоч якусь різноманітність. Карусель повністю відповідала своїй назві. Кільце 120 метрів, що обертається по колу в перерізі корабля в діаметрі з плоскою прогумованою внутрішньою поверхнею шириною близько 6 метрів. Вона крутилася зі швидкістю 3 оберти на хвилину. Досить швидко, щоб створити половину звичайної гравітації, і досить повільно, щоб можна було встояти на ногах, а ефект Коріоліса не приводив до розлучення за сніданком. На кориселі потрібно займатися фізичними вправами, але навіть якщо ми просто відбували там на ній потрібний час, ніхто з начальства не звертав уваги, чи ми там насправді займаємося. Звичайно, були серед нас фанати фітнесу, які пробігаючи повз, несхвально косилися на тих, хто не робив присідання, та йогічні асани або не відпрацьовував прийоми крав мага. Але наскільки мені відомо, жоден з атлетів не доносив про такі випадки командуванню. Я із задоволенням виходив на пробіжку іноді не один раз на день, до того самого моменту, коли загинули перший, а за ним другий. Після цього мотивація до занять спортом впала до нуля. Для чого пілкуватися про щільність кісткової тканини та м'язовий тонус, якщо термін зберігання моїх м'язів і кісток не більш, ніж у розкритої склянки йогурту? Я почав брати з собою на карусель планшет, знаходив затишне місце подалі від фанатів присідань, тулився до стіни і без кінця читав звіти про заснування нових колоній. Тоді я і дізнався про планету Ешер, Роанок і безліч інших недавніх катастроф. Думаю, не варто згадувати, що мотивації до фізичних вправ таке чтиво мені не додало. І ось одного разу я сидів на впочепки, підпираючи стіну, і читав розповідь від першої особи про експедицію, яка ледь не завершилася провалом тисячу років тому, хоча зараз ця планета є одним з найбільш населених світів Альянсу. Колоністи переслідували постійні невдачі у сільському господарстві, і майже детективне розслідування виявило, що причиною проблем є вірус, ендемічний для місцевих ґрунтів. Тоді ще не було біорециклерів, і оповідач дав зрозуміти, що поселенці ледь не померли з голоду, доки нарешті їм не вдалося знайти рішення. Я якраз дочитав до того місця, де голова біологічного відділу колонії, він же за сумісництвом оповідач, грично врятував місію, створивши вірофага, який очистив ґрунт для вирощування рослин корисних людині. Правда, принагідно, фаг убив мікроорганізм, що дозволяє виростати в місцевій флорі, чим повністю знищив початкову планетарну екосистему, але тут хтось штовхнув мене носком черевика в плече. Чому я завалився на бік? Я підняв погляд і побачив жінку в чорному одязі служби охорони. Вона височила наді мною, схрестивши руки на грудях. «Слухай, но», ну, – сказала охоронець, – «ти хіба не мусиш зараз віджиматися?» і Я відповів злим поглядом. Вона розпливлася в посмішці і вмостилася на підлогу поруч зі мною. «Просто вирішила пожартувати. Ти ж розхідник, так?» «Я Мікі Барнс. А ти хто?» «Фути, ти, Мікі Барнс. Може, просто Мікі Три?» «Туше. Так, він самий. Вона притулилася до стіни, я випростався і, зітхнувши, прибрав планшет у нагрудну кишеню. «А я Неша Джая, бойовий пілот». Я оглянув її з ніг до голови, заплетене в кіски волосся, затуляла обличчя, але я бачив, що вона ще посміхається. «Виходить бойовий пілот. Ви, мабуть, друзі з Берто? Гомесом? Так, нормальний хлопець. Ми з ним ладнаємо, хоча в похбол він грає краще, ніж літає». Я посміхнувся. «Твоя правда. Цікаво, яке вміння більше стане в нагоді там, куди ми прямуємо?» Вона нахилилася до мене. «Невже ти сумніваєшся у важливості тієї ролі, яку грають у нашій експедиції бойові льотчики?» «Ага, типу того», – кивнув я. «Навіщо першовідкривальним колоніям стільки пілотів? Чи ми збираємося приземлитися на планету, де є свої військово-повітряні сили?» Її посмішка стала ще ширше. «Як знати, як знати? Раніше такого не було, але гарантій немає». «Вас лише двоє. Сподіватимемося, що ВПС у них малесенькі». Неша розриготалася. «А ось це не важливо, друже мій. Я надзвичайно гарний пілот». «Ага», – сказав я. «Не сумніваюся». Якийсь час ми сиділи мовчки. Я вже подумав, чи не дістати мені планшет, а то й взагалі піти. Але тут Неша повернулася і подивилася на мене. А я на неї. І усмішка зникла, очі звузилися в щелинки. Райдушки очей були чорними майже як зіниці. «Розкажи, як це померти?» – попросила вона. Я знизав плечами. «Як народити тільки навпаки». Ха, «Мені подобається!» – знову посміхнулася вона. «А знаєш, як для зомбі ти симпатичний?» «Дякую!» – відповів я. «Я користуюся зволожуючим кремом». Вона торкнулася моєї руки, потім провела пальцем по передпліччю. «Схоже, справді користуєшся!» Її посмішка стала м'ясоїдною. «Ще й як користуєшся?» Пізніше, коли ми опинилися в моєму відсіку, переплітаючись напівовголоними тілами і роздягаючись у темряві, вона сказала, «Не думай, я не мисливець за привидами». Тоді я і почув це визначення вперше, але далеко не в останній. «Мисливець за привидами?» – перепитав я. «Так», – відповіла вона, – «ти ж знаєш». Я трохи помовчав. Думав, вона продовжить. Натомість Неша погладила мене по спині і боляче вщипнула за вухо. «Ні», – сказав я, – «не знаю». «Правда?» «Але чи тобі відомо, що на нашому кораблі летить купа унітаріїв?» «Я скривився. Так, звісно, саме тому я намагаюся триматися особняком». «Не всі унітарії хочуть, щоб ти тримався від них подалі». Я різко повернувся і притулився чолом до її чола. «Що?» Нежа поцілувала мене. «Зі скількома жінками ти був спочатку подорожі?» «Не знаю, скількома». Вона ще раз поцілувала мене. «Але тільки після катастрофи, га?» після того, як ти знову відродився в баку?» Я не став нічого казати. Було ясно, що вона знає відповідь. Мисливці за привидами. Для жінок із унітарів ти солодкий заборонений плід. Я підслухала їхні розмови». «Але ти сама не така». «Ні», – прошепотіла вона. «Я не така». Важко призначати побачення на космічному кораблі. Там не так багато варіантів проведення часу. Можна поїсти разом, але висмоктувати їжу з пластикового пакета, коли ти стрижножений з бруєю, щоб через невагомість не влетіти в партнера, який так само висмоктує їжу з пакетика, насправді ще менш романтично, ніж у моєму описі. Можна погуляти вдвох, але єдиним нормальним місцем для прогулянок служить карусель, де постійно нудить і доводиться звертати більше уваги не на партнера, а на те, щоб не врізатися в любителів фізкультури. Можна помилуватися зірками через відові ілюмінатори в носовій частині корабля. Але споглядаючи чорний космос, я не міг не думати про потік високоенергетичних протонів, що обтікає корпус, і про те, на що вони можуть мене перетворити, якщо вкотре накриється один із генераторів силового поля. Панічні атаки, спровоковані ПТСР, теж не надто романтичні. Тому в основному ми просто трахалися. А коли не трахалися, то дуже багато розмовляли. Неша мала небичерпний запас історій. Її батьки були іммігрантами, а такими могли похвалитися хіба що засновники колоній, оскільки добиратися з однієї планети на іншу в межах альянсу і дорого і довго. Вони прибули на Мідгард 30 років тому, на втраченні надії. Кораблі біженців з нової надії, планета, яка доки доти її мешканці не надумали повбивати один одного, була найближчою сусідкою Мідгарда. Ви, мабуть, думаєте, що в такому місці, як Мідгард, не зустрінеш поганого ставлення до іммігрантів. У нас достатньо простору та ресурсів, щоб дати притулок пару сотень душ, що заблукали, і помилитися. Люди схильні збиватися в зграї, і навіть легкого акценту в промові біженців вистачило, щоб віднести їх до аутсайдерів, не кажучи вже про те, що шкіра в них була темніша на кілька тонів, ніж у корінного насілення Мідгарда. Не минулої місяця з дня появи іммігрантів на Мідгарді, як у новинах тут і там почали з'являтися повідомлення, які звинувачують біженців у поширенні вірусу безумства, що поглинув нову надію. Як запевняли коментатори, якщо дозволити чужинцям інтегруватися в культурне та політичне життя Мідгарда, то вони звернуть планету на той самий згубний шлях. Уряд забезпечив іммігрантів базовою допомогою та житлом, але від початку їм важко було знайти нормальну роботу. Через два роки після прибуття кілька десятків біженців влаштували сидячий страйк, який у результаті вилився в масові протести і невеликий бунт. Після цього їм стало важко навіть влаштувати дітей до звичайної школи. Приблизно в той час і народилася Неша. Вона рідко розповідала про своє дитинство, але іноді в розмові прослизали натяк або випадкове застереження, тому я знав, щасливим той час не назвеш. Натомість Неша відверто розповідала, чому вирішила стати пілотом. Про майбутню експедицію вона дізналася ще малечою і відразу ж загорілася мрією взяти в ній участь. Вона не могла дозволити собі академічну кар'єру, яка призвела до захисту докторської в галазі екзобіології, вона не мала зв'язків, які б забезпечили їй місце у службі безпеки чи адміністрації, але вона могла навчитися пілотувати бойовий літак-амфібію. Зрештою, в чому ще розбиратися вихідців із нової надії, як незнаряддя вбивства? «Мідгард ніколи не був мені домом», – зізналася вона мені одного разу вночі, коли ми лежали в обіймах у неї в гамаку. «І ніколи б не став. А от та планета, куди ми летимо?» «Там буде чудово», – сказав я. «Теплий бриз» пляжі з білим піском і жодного хижака, який має нас жерти. Отвої істину, влучив пальцем у небо. Я був з Нешою та іншими двадцятьма чи тридцятьма колоністами в кімнаті відпочинку на носі корабля, коли нарешті зупинився основний двигун і ми перейшли на допоміжні іони, щоб вийти на орбіту Нільфгейма. Поки що ніхто з нас не міг розглядіти майбутній новий будинок крізь клуби вихлопних газів від двигунів Дракара, але всі хвилювалися і згоряли від нетерпіння, якнайшвидше його побачити. Попередження про відключення гравітації спалахнуло на екранах наших окулярів, за 30 секунд настав стан невагомості, і ми спливли вгору, відірвавшись від підлоги. Приблизно за хвилину величезний настінний екран заповнив зображення планети, заради якої ми подолали 8 світлових років. Хтось у перших рядах спробував видати радісний крик, але крики стигли миттєво, до ладу не розпочавшись. Не знаю, що ми очікували побачити. Зелений континент, блакитний океан, вогні міст. А побачили ми білизну. Так, ми все ще знаходилися за мільйон кілометрів від планети, але з такої відстані вона виглядала зовсім як Покбол. Біла, гладка, без жодної розпізнавальної риси. «Що це?» – спитав хтось. «Хмари?» Ми мовчки спостерігали за тим, як маневри корабля та обертання планети змінюють код огляду. Вигляд залишився тим самим. Через кілька годин, хоча насправді навряд чи минуло десять хвилин, Неша заявила. «Це не хмарний покрив. Це крига. Наша планета – чортова снігова кулька». Ми з нею трималися за руки, щоб не розлетітися в різні боки. Я стиснув її пальці, і вона відповіла мені тим самим. Я розумів усі прочитані мною звіти про загиблі експедиції, про так і незаснованість тієї чи іншої причини колонії. Не схоже було, що ця планета прийме нас з розкритими обіймами, хоча... Я притягнув Нешу до себе і прошепотів її на вухо. Ми впораємося. Стара земля колись була такою, перш ніж на ній зародилося життя. Тут величезні запаси води, атмосфера складається з кисню та азоту. Більше нам нічого не потрібно. Нежа зітхнула, обернулася і поцілувала мене в щоку. Сподіваюся. Шкода було б пройти весь цей шлях, щоб просто померти. Її слова ще не встигли відлунати, як переді мною випливло віконце комунікатора. Команд-1. Терміново прийдіть до біологів. Приготуйтеся до використання за призначенням.